Idag är det den 11 mars 2013 och du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 49.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 vettiga artiklar och i brist på substantiella argument så har de då hänfallit åt att skriva lite blogginlägg. Eller de, det är då den här personen som heter Leman i efternamn och han heter då i förnamn så mycket som Jonathan. Jonathan Leman Pex har skrivit ett blogginlägg där de för, är det andra gången någonsin som de överhuvudtaget eh, eh, erkänner att radio framåt finns utan att naturligtvis nämna radio framåt vid namn för det vore ju fruktansvärt, det förstår ju de också. Mm.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 Uh, det kan jag så att säga ge, yeah. men när man förstår vad det jag säger så blir det ganska, ganska naturligt för det faktum är ju att många av vårt folk är livsdugliga och det här var i ett sammanhang där vi diskuterade hur du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 Så, mm, och så och, och när, när, när vi säger att det svenska folket är på väg åt fel håll Att det svenska folket beter sig livsodugligt, Så gör vi inte det utav fientlighet eller förakt mot det svenska folket Utan vi gör det av omtanke och för att vi vill det svenska folket bättre mm. Och det är det, det, är är, det är det som är det det är är som den stora skillnaden jag, jag undrar hur många tårar har Jonathan Lehmann fällt Eller Daniel Pohl fällt över de svenska barn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 Sen vad det beror på i Jonathan Lehmans fall så finns det en förklaring i Daniel Pols fall så finns det någon annan förklaring men, men hur den är så så är det också väldigt lågt att, att göra den här, det här alltså att så på det här sättet de gör men det är för att de inte kan göra något annat. Det finns inga andra inkörsvägar så att säga Vi kan, vi kan lugnt säga Magnus att de vill oss inte väl Nej, det kan man lugnt säga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 I en, en diskussion det vore ja. eh, och sådär eh, så att, jag menar, det visar vilka patetiska kräk det här är, men ja eh, jag kan ta tillbaka att de är patetiska kräk för sakens skull för att vi, eh, det skulle vara intressant med en sån eh, en sånt meningsutbyte så att eh, hansken är kastad från, från vår sida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 Bollen är på Expos planhalva. Vi väntar på inbjudan, men vi kanske väntar för förgäves. Jag tror inte vi ska vänta på att bollen kommer tillbaka överhuvudtaget, mm. utan den är... Det ser inte ut att vara killen med bollkänsla heller i och för sig. Nej, det är precis. <laughs> <laughs> jag tänkte bara snabbt, jag kommer att tänka på saker jag kollade på, innan vi skulle nu så kollade jag på tysk tv, där det var en, ett diskussionsprogram som handlade om transsexuella och transsexuella alltså rättigheter. Mm. Um,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 och, och varför ska vi osynliggöra de som vill hugga av sig foten? För att mm. de tycker att den inte... <laughs> ja. Oh. ja, nej. Så, ja, det är kul att Sverige får vara förebilder bland eller hur? Men jag, jag hade, det är kul att du tar upp det för jag hade den här diskussionen för, på, på jobbet för inte så länge sedan där det just kom upp äh, frågan om, om detta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 Men det är en röst som får liksom håret att resas på, på, på, på ryggen på en. Men hon då menade att det, det, det är intressanta var att hon tyckte att där kunde man definitivt få se ut hur man vill. Det var klart att man kunde Ma, få göra ja, det. Manus, nu, nu måste jag avbryta. Har, har du hår på ryggen? Alltså? Ja, det är klart jag har. Har, jag har du det? Jo, annars är ju inte man. han är ju för fan kar. som är man född i fel kropp. Ja, <laughs> Uh, det, det är intressant i det hela det var att här, Då argumenterade de för att Jo, de skulle naturligtvis kunna klä sig ur som helst Medan som andra argumenterade för att det är klart de inte kan Utan är man på Melodifestivalen Och ska representera att då ska man klä upp sig Och göra det en, en festlig sak Men då Menade hon den här kvinnan då Att, uh, att det gör man, när man, när, man går till, när man går och har en arbetsintervju Då ska man klä upp sig på ett visst sätt för så, så, så är det bara Det var, det var slutargumentet Så är det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 men alltså precis så kan, kan man Har man rätt Att avyttra en del av sin kropp Då har väl vem som helst rätt Att avyttra en del av sin kropp liksom. mm. Eller Ja, bli av med den och det, det, så att, ja, och Vem är Vem att döma om du tar de institutioner Som finns i Sverige, de har hand om människor Med psykoser som det kallas Eller mm. människor som har hamnat i olika Tvångssyndrom eller vad det heter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 Radio Fram och hem i historien den här veckan. Vi börjar för.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 Nej. Det finns inga konspirationer så att, nej. Nej, Först och främst så var det ingen konspiration Det var bara ett ödligt Och för övrigt så pratade han med större sannolikhet eh, Grekiska Ja för man säger att han på latin latinska sagt ett tu brute. brute Precis men han sa kaisis teknon Men det sa han inte heller Han sa nog bara vad i helvete Och så dog han <laughs> ja. typ. Eller det... vad, i, vad i hades blir det då men, men, precis. men att han skulle ha sagt det här kommer då alltså från Shakespeares pjäs om Julius Caesar. Precis. Mm. Mm. Uh, ja, jag har inget att tillägga här så att uh, om Gå vidare, vi, uh, vi går vidare helt enkelt då går vi fram till år 1555. En trupp på 560 svenskar under befäl av Jöns Månsson Ulf Sparre.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 det finns inga konspirationer idag. Det, och det vi är konstigt där. Jo men historiskt sett, alltså för länge, länge, jättelänge sedan då fanns det små konspirationer. Ja, innan vi var fria och hade nått eh, historiens slut. Mm. Precis. Och ideologiernas död och det inte fanns något ondska längre förutom några hemska nazister. Och inga kön heller. Mm. Men tummen måste man behålla. Mm. Mm. <laughs> det fanns inga illegala människor heller. Nej, de har bara glömt sina papper. Ja, precis. Nej, alltså det som är intressant med det där är att det där var faktiskt en eh, konspiration i allra högsta grad. En frimurad konspiration till Råga på Och en frimurad konspiration, eh, definitivt. Eh, och nu undslipper mig namnen där, men, men eh, två av tre av dem som, som eh, man direkt såg var, eh, var inblandade var... Eh, A, frimurare. B, så, så fick de frilejd ut ur riket. Det måste så. Alltså, eh, blev eh, avrättad på det sedvanliga sättet. Alltså, då han blev halshuggande och man, man, man eh, hög av händerna på honom och, och, och så där. Visade upp på olika håll. Eh, så var Boris, Boris så sent i historien. Men, men eh, de två andra som var inblandade, de... Eh, Um, och det får, jag, får vi kanske återkomma till Som vi alltid säger Och aldrig uh, uh, Aldrig infriar. Men uh, med, med De um, De fick alltså till och med pengar ur Statskassan För att sticka iväg från, från, uh, från Sverige Så att um,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 Okej. Okay. Äh... Det skulle inte förvåna mig ett skit faktiskt om, om, om, om det. Så, och, och, äh, det är också så. Det finns dokumenterat att äh, vid ett frivillande i, <coughs> i äh, Wilhelmsbad äh, så tidigt som jag tror äh, någon gång på 1770-talet eller möjligtvis början på 1780-talet jag kommer inte ihåg. Äh, så deklarerar man att man har två dödsdomar eh, mot två europeiska regenter dels eh, Ludvig den 16 alltså den franske kungen och Gustav den tredje eh, Ludvig den 16 avrättas då som, som de flesta vet eh, 1793 i eh, januari i eh, Paris och eh, Gustav den tredje döds för innan då, så att eh, mm intressanta saker det här mm. ja det är det absolut och, och, och, och vad som är anmärkningsvärt är att trots att detta finns dokumenterat så diskuteras detta nästan aldrig i eh, vad ska vi säga offentlig eh, historisk skrivning det, det är nästan som man kan tro att, att, att det finns frimuror idag som har någon form av inflytande fortfarande som inte vill att det ska diskuteras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 bajare. Uh, uh, kan du inte på något sätt uh, liksom identifiera dig eller sympatisera med, med, med gejs För att jag menar, de, de har ju, för mig som inte är vare sig bajare eller guysare, så, så uh, uh, alltså supporterkulturen och så är ju så väldigt slående uh, lik, faktiskt. Uh. Vart det din mute-knapp någonstans? <tryck> <tryck> <tryck> um.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 Rum på varietéteatern Divan Fajana. Fajana. Japanskt Ja, på en varietéteater i Paris. Föreställningen heter Le Cocher de Uvette och visar hur en flicka klär av sig inför sitt sängående. Jojo mänsan, jojo mänsan. Sen gick det bara ut för efter det. Alltså jag, jag tror inte på det. Jag tror faktiskt att det förekom striptis före 1894. Nej. Jo, alltså, det låter ju nästan orimligt. Skulle ingen ha klätt av sig inför andra människor innan det? Typ. Nej. <laughs> Nej. Nej, Nej, men då vet hur det ligger till. Så att, Nej, så, men det handlar nog säkert om att man. Nu det ska, ska ni få ha... höra om det... något annat. Ja, Nej, men den första till exempel att man tog betalt och mm. Mm. hade en lokal och att det skedde på det ordna, ett ordnat sätt som fransmännen de ville ordna till det för sig de ville inte bara titta på fruntimret i frugan och hon klär sig utan de ville göra lite mer sådär uh, nu ska ni få höra något annat som låter orimligt uh, 1932, den svenska finansmannen och miradären Ivar Kryger begår självmord på sitt hotellrum i Paris, vilket blir inledningen på den så kallade Kryger-kraschen jo tjena ja. mm. Jag sa det, är också det. <laughs> det är klart att han gjorde det det är klart att han gjorde det är du Jonas? Uh, nej, det är väldigt uh, osändligt faktiskt. Och, och det, uh, de som inte har satt sig in i riktigt vad krigekraschen innebar för, för, uh, för Sverige och, och de som bara tror att det var en, en vad födverkan av... Uh, Uh, den svarta veckan på, på Wall Street och sådär Och att uh, Kryger sköt sig För det första så är det väldigt osannolikt att han uh, sköt sig Utan han blev allsamliket mördad Om detta har uh, så många skrivit uh, Alltså allt från uh, Allt från uh, Ivar Krygers bror Torsten Kryger Som var en finansman i sin egen rätt och en väldigt intelligent person dessutom. Sven Stolpe, Börjehed som var Sveriges nästor bland, bland kriminalrapportrar. Robit Kristensson som var professor på, på KTH. Um, så att Det fanns en hel liksom, skola Av människor som sa att det här är inte, det här är inte Rimligt, vi, vi köper inte Den här um, uh, idén Men faktum är att uh, I och med uh, Krygers död Så inträder en eller så, så, så Sätts igång en huggsexa På uh, Hans tillgångar Och det är framförallt Wallenbergs Och uh, Bonniers Och uh, Också en figur som, som uh, inte hade några egna tillgångar före detta. Uh, som hette Hugo Stenbeck um, Som... som um, ja. Um, då är upphovsmannen kan vi säga till, till, till liksom Stenbäckskoncernen. Uh, uh, som bara var advokat. Uh, men skulle ha varit Krygers... Uh,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 i det svenska näringslivet det är där det, det etableras mm. och det är ja. mm. Men som du sa Jonas så finns det mycket att läsa i ämnet för den som vill fördjupa sig Det mm. finns väldigt mycket mm. uh, och, och jag nämnde några uh, kan också nämna Gustav Eriksson Kryger kommer tillbaka som, som är en ganska eldfängd historia som kom uh,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 Att, att återupprätta Tyskland enligt nationalsocialismen. Man höll ju sen folkomröstning också. Mm. Eh, ungefär en månad senare. Precis, där man vann med, med överväldigande uh, ja, alltså majoritet. 99,73% röstade för anslutning. Men det var både de som tillhör då det tidiga Tyskland och, eh, mm. och Österrike då, som fick rösta. Så det var inte bara mm. Österrike. Då. Nej. Um, mitt men i allihetens namn, om vi ändå tar upp det, så, så mordet på äh, Dolfus var ju faktiskt ingen hit. Äh, eller var just en hit, kanske. Det var ett, en riktig hit, så. då. Mm. Kan man säga. Men, men, men, men, men ingenting som jag tycker är försvarligt, faktiskt. Utan, ja. Äh, äh, äh, äh, mm. mm. Någonting som solkade den, den österrikiska tyska nationalsocialismens... Äh, och, um, historia. Mm. Um, 1941 är historien den här veckan: den amerikanska presidenten Franklin D. Ro Roosevelt undertecknade Ländlyslagen som därmed trädde i kraft som amerikansk lag.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 Nej, i Sverige har man tagit bort texten. Nej, text finns fortfarande på webben i alla fall. Ja, men jag tror att den hoppade till webben. Okej, det vet jag inte om det inte går att se på TV-apparaten längre, men det låter ju orimligt. SVT text finns kvar i Tyskland. Precis. Så hur åt man 20 år efter Nej, alltså jag vet inte Text TV har det verkligen känns som en del av min uppväxt. Jag hörde 387 och målrapporteringen där och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 Mm. Så tidigare hade jag ingen tv för att slippa tv-licensen Men eh, nu har jag inte längre dator, internet eller telefon Bara så att ni vet det mm. Bra att, <laughs> så, um, så du finns inte nu längre? Nej Ja, ja det är 3-4 lyssnare som hör av sig här direkt Och säger att text-tv finns kvar Jaha. Mm. Men vad kul idag. <laughs> 2004 är historien den här veckan. 191 personer dödas och 2005 skadas när vad som ska ha varit en Al-Qaida-inspirerad terroristgrupp spränger bomber på tre järnvägsstationer i Spaniens huvudstad Madrid under morgonrusningen. Dådet är, eh, eh, sägs vara det värsta i Europas historia. Jo, tjänar till Al-Qaida. Och det tror vi så här mycket på. <skratt> Jonas du lär dig ju inte, vi har sagt flera gånger här det finns inga konspirationer, sluta nu Men det är ju Nej. samma sak som nu då att, att i, vi har ju rapporterat om det några gånger i äh, Grekland där att, att äh, vänst några hemliga vänster-superceller begår attentat mot Gyllene Gryning <skratt> att man bombar dess lokaler och hittills har Gyllene Gryning inte svarat och det tycker jag de gör helt rätt i för att jag är inte alls så säker på att det skulle vara några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 en organisation som finns då i den här bo I de här böckerna för att kunna Ha ja, ännu mer drakoniska lagar Och hitta på ännu mer elände Vilket jag här, tror är fullständigt så precis. Det är... Men, men med, med grejen Magnus är att uh, Här är vi liksom inne på Något väldigt väsentligt uh, För här um, Här suddas gränserna ut för, för det är självklart Både och som du säger mm. Att å ena sidan så vill um, uh, Ja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 Visst, då. återigen kan vi tipsa om 1984. Och får, precis, och få lön för att jobba emot och identifiera sig emot och så där vidare vidare. Tyvärr, det är så, så, så jävla hemskt det. Och vad som är sant och inte, då det, det, det är lite skit samma. Det var rätt intressant just när vi pratade om, om Expo och liknande. För att Covington berättar också.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 Sen tog det tag tills några Chelsea-killar läste Gary Gabriel's tidning och eh, läste om eh, organisationen som inte fanns, CA-team. Och sa till sig själva att fan, en sån här organisation borde ju finnas. Och sen började man då eh, skapa CA-team och eh, hitta på lite, lite bus. Mm. Kort sagt. Eh, och ja, jag tror absolut på det. Nej det tror jag också, det skulle inte förvåna mig om, om och detta pratade vi om för typ ett år sedan uh, man ledde om det här uh, Swedish uh, right wing resistance ja. <laughs> och alltså, okay, uh, lanserar man en sån sak i media det, så, så uh, kan det börja leva sitt eget liv mm. uh, så so, so det är liksom uh. men en fråga så bara vi, uh... i Norge, uh, ursäkta då, mm. jag måste bara säga. i Norge såg vi att det var ju det var ju vänsterextremisterna som skapade, eh, byggde upp och, och eh, så att säga understödde eh, Norwegian Defense League. Det var ju de själva som gjorde det. Och säkerhetspolisen. Det är ju, upp, det är ju ute nu. Mm. Ja, Nej, men det är ju samma sak med, med English Defense League. Det, det är liksom ett, ett jobb från, från uh, uh, ja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 Um, och var sen kompositör uh, Och uh, Sen under 50-talet Så, så uh, Levde han nu kan man, kan man säga och, och gjorde väldigt många klasker uh, men, men då var han en, en Mogen man uh, Redan men, men det är han som egentligen är kompositören Bakom uh, till exempel Sing Sing Sing Som uh, Benny Goodmans orkester. Uh, spelade in och äh, äh, han är också kanske känd för våra lyssnare som äh, som den som äh, som gjorde musiken till äh, King Louie i äh, djuggelboken eller ja, alltså, King Louie, apan är äh, gjord efter Jonas. Äh, ja. jag har glömt bort vad det var för låt vi skulle lyssna på <laughs> den heter, den heter Bonacera signorita Bonasera Okej. Okay. Bra. Vi, det här är Radio Framåt. Vi är tillbaka om en liten stund. Eller förlåt, jag sa fel. Bonacera Signorina. <laughs> det går lika okay. bra det. Kör hårt Snart tillbaka. Välkomna tillbaka till Radio Framåt där vi nyss hörde Louis Prima med Buona Sera och sen Ulla Billqvist med Min Soldat. Um, och då undrar jag spontant, Magnus, du som gammal nazist, hur känns det att höra den där äh, låten med tanke på att den svenska krigsinsatsen var så väldigt mycket på den allierade sidan? Ja, men man får ju se som så här att, att vår, vår beredskap var god. Och vi hade många fina pansarvagnar stående som såg ut som att vi hade en god beredskap. <laughs> och eh, det var ju på olika sätt trevligt Men nej, jag vill bara, det, jag vill att, att, att, att du säger det. Jag vill locka dig till det så att uh, Jonathan Lehman noterar Precis, alltså man kan ju säga så här, Sverige betedde sig så jäkla harigt under kriget eh, Vi skulle ju liksom ha hjälp sådär här med järnmalmen till exempel Jag menar, vi, vi skulle ju inte bara låta dem transportera igenom och, och så Eller det var inte järnmalmen, det var trupperna, jag menar. Mm. Vi skulle ju inte bara låta att de transportera genom trupper. Vi borde ha, ha skickat med våra egna trupper naturligtvis. Eh, jo, bland faktiskt, annat. Faktiskt. Det är, det är, eh. jag, jag bit mig själv i benet som, som säger det nu. Men, men det är... Jo, det rätt. Sen är det faktiskt så här. Att om man ska titta på det lite mer seriöst då... Eh. Så kan vi bara konstatera att hade... Men vi gör inga seriösa grejer i det här programmet. Det är, liksom inte, det är inte, vår... Det... inte vår grej. Men Nej. hur den är, alltså man, man kan säga så att ja, jag är nationalist men jag tyckte att nationalsocialismen inte var riktigt rätt. Eller jag tyckte att Hitler gjorde fel där och där och där. Det där hör man ju ganska ofta. Men man kan bara konstatera följande. Hade nationalsocialisterna segrat så hade vi inte suttit i den här skiten vi sitter i idag. Nej, det är helt sant. Och ja, så enkelt är det. Mm. Mm. Absolut, jag vill passa på också Och um, säga tack Till alla er lyssnare som har uh, Gillat oss på Facebook Vi har nu kommit över tusen Vi är 1073 Och uh, <tryckligare> ja, Det är som har man mäter framgången idag Det är gilla på Facebook Eller gilla fans på Facebook du förut. Um, Vi ska prata lite om en debattartikel Som publicerades på SVT-debatt Igår och den är skriven av Jasenko Selimovic Som är en Bosnisk Politiker för Folkpartiet Han är statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag Och han Skriver en debattartikel där han vill att vi ska införa En författningsdomstol Och anledningen till detta är Att det är alldeles för stor risk Att människor röstar fel Läser rösta på Sverigedemokraterna Eller nationalistiskt alternativ Um, och det, ja, det är och med det han rakt ut säger I, i debattartikeln uh, Och vi kan citera här I politiska diskussioner i Sverige pratar vi sällan om det Men det är tyvärr en svaghet som demokratin har Ibland röstar folk fel Det har hänt tidigare i historien Och kan hända igen Det var folket som röstade att Sokrates skulle avrättas Det var folket som röstade på Hitler Det var folket som röstade fram Milosevic Jag blir så jävla Trött på När skrälingar och Bosättare som inte har här Att göra De hör, har överhuvudtaget inte här att göra Är här och säger åt oss Vad vi ska göra Att vi röstar fel Vad är det för jävla sätt mm. Alltså be Jag, jag, jag har inte ord för det hela Men jag har inte ord För det här är så, alltså det är så, så Väldigt uppenbart Fraktfullt Det är nedvärderande Det är hatiskt det är på alla sätt. Alltså den här jävla flygande fan som jag ser på bilden framför mig. Mm. Som då har mage att sitta och säga att ja, oh, ibland röstar man fel och det måste vi se till att man inte kan. Det tycker jag, jag sänker med och mig. Jo, precis, men mig. Alltså, man måste förstå ja. att det, vad det handlar om här det är att med en sån här författning som stod att vi ska ha en författning som man inte kan eh, förändra. Eh, alltså där människor kan rösta fram eh, ett parti. Men eh, om det då i författningen står att Sverige ska vara ett mångkulturellt land. Då är det författningsomstolen som, som kan avgöra huruvida det är, är rätt eller inte att ändra detta. Eh, och det är så som man har, som man har i Tyskland ja, också. Ja alltså för, för, för att liksom... Jo men sen är det också så här Precis, det så den här, <SPL1> här inte icke pålästa men, i det, det, det, det han här, här inte fattar mm, Jonas Ja äh, det är mycket han inte fattar <laughs> men, men alltså en författningsdomstol per definition är, är ett äh, vad ska vi säga äh, det att avskaffa demokratin i demokratins namn ehm mm. um, äh, och det är kanske egentligen det som demokratin går ut på uh, ytterst uh, det, det finns tanke bakom det, men, men alltså, det är så, så absurt att, uh, att folk köper detta. Uh, nu, nu, nu kommer här in värderingar som, som inte ligger i linje med vad vår demokrati egentligen skulle, uh, skulle handla om. Och då måste vi ju kunna försvara oss mot uh, oss själva. Ja, men, ja men, eh, tidigare så har bland annat Socialdemokraterna motsatt sig En, en författning som stol. Han skriver om det också och då, sa, skriver han, eh, att då sa de ungefär Att de inte vill ha ett system där jurister bestämmer Över politiker Men mm. Mona Salin och vänstern hade aldrig på allvar Betänkt möjligheten att riksdagspolitiker Kunde vara främlingsfientliga Det var ett naivt förhållningssätt Som ledde dem fel Okay. Så, vi håller på så, att få en situation i Sverige där så, folk. Så, så, så att det, det, är, det är alltså övergripande. Vi, vi ska inte ha någon demokrati ifall folk tycker fel, fel mm. om massinvandringen. Vi håller på att få en situation i Sverige där de folkvalda är främlingsfientliga Och sannolikheten är överväldigande att det kommer bli ännu större i nästa val Innan vi hamnar i den situationen bör vi ha agerat jo, men Det, alltså, det är ju, förstår ni inte, alltså, det, det är väldigt enkelt Och det här återspeglar det som vi hör allt fler sådana här säga när de säger, det här är inte ett land längre. Begrip det, dumma jävla svenskar. Det här är vårt land. Det här, mm. är, det här är Jesenkos land. Det här är Abdullahs land. Det här är eh, vad de nu heters land från mm. långt bort i stan. Det här är inte ert land, svenskar. Fatta det. Och när vi börjar fatta att det här inte är vårt land och vi vill då använda vår röst för att ändra på det då säger de att nej, det ska ni inte heller få göra. För jag tycker att vi borde stoppa er som vill ändra på det här. Och vi ska göra nej, det med den jävla författningsdomstol. Jag håller Förstå svenska håller, jag, jag, jag, folk men, att det här är fiender. På riktigt fiender. Nej, men, men, alltså. Magnus, jag håller med dig helt och fullt. Med den rätt väsentliga invändningen dock, att vi snackar faktiskt i stäpplen och pören här. Å ena sidan så, så, så det du beskriver nu det, det är typ turkars och, och, och arabers ockupantbeteende. Eh, å andra sidan så, så har vi att göra med, med då folk som. Eh, är intellektuellt kvalificerade det är inte, det är inte de du, du beskrev nu precis Jag sänko Han är han intellektuellt kvalificerad det, det vet jag inte jag har känt till honom jag får, för, för ursäkta mig då att jag han är inte har... folkpartist stacken ja, precis jag har inte hunnit kolla upp på honom jag vet inte vad han har för liksom, historia bakgrund eller äh, så men, men du, du har definitivt en en liksom intellektuell elit som arbetar för att undergräva de sista resterna- av svensk eh, vad ska vi säga, eh, nationell integritet, helt enkelt. Eh, jo, så det, att, att, eh, det visar ju också tydligt att demokrati handlar inte om ett sätt- att styra en nation. Utan demokrati handlar om helt andra saker- det handlar om alltså, grundläggande antivärderingar vågar jag kalla det för. Det vill säga, Nej, alltså, demokrati är de... synonymt med demokrati bögeri. Är ett, ex... med... Jo, är ett extremt suspekt begrepp till att börja med det är ingenting som jag har identifierat mig med de senaste tio åren. Um, vilket då inte betyder att jag istället har identifierat mig med diktatur och, och, och liksom könsstympning och, och allt som är ont och dåligt i uh, mänsklighetens uh, historia uh, så so, so det är lite men, men vi, är, vi, vi är ju så liksom indoktrinerade med att demokrati är ett sankt uh, begrepp um. jo, men vi är också indoktrinerade med att demokrati handlar om att människorna har rätt att bestämma sin egen framtid genom att bestämma vilka som ska styra dem Mm. Jo, men alltså, vi kunde ju se tidigare exempel i Belgien med dåvarande flamsblock, hette de då, va? Mm. Eh, som hade ett stort och Speciellt i Flandern så hade de ju liksom upp mot 30-35 procent av, av rösterna. Eh, och när de blev så stora blev de helt enkelt förbjudna. Vi mm. kan se det här i Tyskland, vi kan se det i många andra länder som har författningsomstolar som har eh, det här sättet att arbeta på. Eh, och det är precis, alltså, skulle. Systemet känna sig hotat på allvar så skulle de förbjuda oss. Det, det är mm. så det blir. och det är i, i ja, demokratins absolut. absolut, och det är, är inget snack uh, där. Mm. Då går de in med ganska hårdhänta uh, medel dessutom. Mm. Mm. Och, det, och det är precis det uh, som vi kan se nu. Även om det här man kan säga att det bara är en debattartikel, men det här är, måste ju då vara tankar som finns hos de här uh, ledande politikerna som sitter i riksdagen. Och till och med regeringen då när det gäller eh, den här Bosnien. Um, Jasenko. Men um, och, och det visar ju dels att de börjar känna sig hotade på allvar. De ser vart då det är på väg. Och att de börjar bli desperata. Och alltså, då finns det bara förbud. Och, och, och den signalen gick väl fram ganska klart redan för vad blir det? 13 år sedan när de. Äh, bombade Belgrad mm. äh, därför att de hade valt äh, äh, politiker helt enkelt Jag det, alltså... det, det, det, det passar inte och då, då, och då gick man in och bombade det gör man idag i Syrien, det har man gjort i äh, äh, Irak det, det, det gör man överallt ja, alltså, eller det, det här, inför ehm Um, sanktioner mot Palestina när de väljer fel, eller mot Österrike när de väljer mm. fel. Um, mm. Och det är precis som, man. Så det är det som är demokratin. Det men det är... här vi, vilar liksom, det här, det här hotet vilar liksom jag menar Okej, okay, ni kan få, få spela ett uh, spel, liksom. Men, men om ni väljer fel på allvar, då jävlar! Mm. Då, men det är ju också tydl det tydligt det, det, jag, det, jag, det jag säger, att, att uh, när en politiker säger att ibland röstar folk fel och vi behöver en författningsdomstol för att ställa det till rätta. Ett folk som accepterar det är livsodugligt. De vill inte ha sin frihet. De vill inte vara fria. De vill inte vara liksom trygga, säkra. De vill inte överleva. Och det är svenska folket idag. När de ser och hör det här, om man inte reagerar på ett sätt ett trott, med trots ett Med en vilja att göra motstånd, göra uppror, förändra saker och ting. Om man inte reagerar så när en politiker säger att ibland röstar folk fel och det ska vi hindra dem från, då, då, då vill man ju inte ha sin frihet och då förtjänar man ta med fan ingen frihet. Mm. Nej, man förtjänar ingen frihet. Man förtjänar ingen frihet om man har ett, ett, ett land där man uppmuntrar flickor att göra abort och där var fjärde graviditet avslutas på det sättet. Det vad ska grannarna säga. Ja, exakt. Framförallt ser jag hur Lea man sitter och flämtar och flåsar <laughs> i upphetsning över hur många artiklar han kan skriva om hur hemska vi är. Ja, verkligt svensk egentligen. Rake a lake. Mm. Okay. Um, Några andra som inte gillar när man tycker fel är ju våra kära svenska extrema feminister. <laughs> uh, och detta fick vi ju se ett bevis på under... Det så kallade grävseminariumet som hölls här i, i förra veckan. Där eh, det var en paneldiskussion eh, med bland annat då Janne Josefsson, Teppas Fågelberg och Robert Aschberg. Eh, som eh, inte föll Vil feministerna Vilket smaken. Vilket dreamt. <laughs> Jag hade väl också blivit galen där, men av andra anledningar. Eh, hur som helst så tyckte de här att... Eh, eh, feministerna tyckte att de här tre gubbarna var förminskade Maria Sveland och ja, använde härskartekniker. Så att det Sofia Mirjemsdotter började med att ta mikrofonen och attackera dem och sen ställde sig feministerna upp och skrek gubb-slem, gubb och har nu skrivit någon form av brev där de är jätteupprörda. Um, jag, ty jag tycker vi ska kasta handsken Till Maria Svealand uh, ja, Hon har ju aldrig vågat det ta där... debatten det, det, de, det var ju det som Janne <laughs> Josefsson sa också I den här paneldiskussionen Han sa ju det att Maria Sveland bara häver ur sig saker Och sen vågar hon inte ta debatten Och det, det nej, var nej. för mycket för feministerna <laughs> men, men här finns, här finns Nazistiskt gubbsläm Så att det att bli <laughs> oh, ja. oh. jag, jag samlar på det Jag kategoriserar det så ja, kan man ju tycka så här att äh, det här beteendet borde ju få, alltså alla tycker att gudna feministerna är konstiga, men sen går till exempel då äh, tidningen Journalistens äh, nu kommer någon tv grejer Journalistens chefredaktör, äh, Helena Hjärta, går ut och säger att det var problem med den här paneldiskussionen äh, för att det var så grabbig stämning jo ja, men det är för att hon tillhör lite gubbslängmet utan hon tillhör fittstimmet precis utan det är där kampen står. Förutom alla andra jävla artificiella pågitt de har i den här världen. Så är det alltså Fittstim gubbsläm. Så vi måste förstå diskursen nu när vi pratar om det här. Jo, den... den uh, du kortar ner den till. till <laughs> Nej men det är alltså seriöst. Vad, vad är det för jävla uh, idiotid detta? Liksom? Jag menar... Står du för någonting, är du övertygad feminist eller liksom vad som helst då måste du kunna ta en diskussion. Men, men det är så typiskt för de politiskt korrekta kräken, snedsträck, kreaturen idag att, att man går ut och gnäller sen för att de förde inte debatten på mina villkor. Det är synd av mig. Mm. Vänta, jag, också... jag är utsatt och jag, jag är trakasserad och, och, och det, det är jobbigt. Vad fan, men är, är du en offentlig intellektuell, är, är, är detta ditt, liksom, ditt värv, är det din födkrok? Du får du väl för fan stå upp för, för vad du eh, tror på, står för. Men det kan de inte. Men, men också det som är intressant i sammanhanget som jag tycker vi kan, vi kan rota lite i. Det är det faktum att för 10-15 år sedan kanske, eller något åt det hållet då. Då stod alla de här människorna tillsammans och sjönk kumbaya. Jag menar, allt ifrån grävande journalister, feminister, kommunister, antirasister. Vad du vill. Alla stod och höll varandra i handen, sjönk kumbaya och gick till storm mot Sverige, svenskar och nationalister. Men nu ser vi att den här absurda verkligheten som de skapar genom sin, genom sina, alltså sin kultur marxism, sin nihilism eller vad vi vill kalla det för den har ju då skapat ett klimat nu, nu börjar de ge sig på varandra också det här tycker jag är ganska roligt måste jag mm. säga för att inte nog med att de ska fäkta mot oss eh, utan nu måste de fäkta mot varandra hela tiden och det där märker man mer och mer Jo men det handlar ju om att de hela tiden har liksom eh, flyttat normer och tänt gränser som de senare vill kalla det eh, och nu har vissa gått så pass långt att alla de andra inte hänger med, de som förestod tillsammans med dem. Mm. Och då blir det, det blir syntaxerror i huvudet på dem och de blir tokiga. För att har man inte hängt med hela vägen ut och vill ha könsbyten, massaborter och eh, folkutrotning, ja då är man ett gubbsläm, rasist och fascist. Mm. Och det är ungefär mm. så de fungerar. Sss, sss. Jo, jo men det är... Inte... Det... Om man tycker att det är osmakligt som den här feministkvinnan gör som firar födelsedagar åt sina aborterade foster tillsammans med sina oh, vänner oh. om man inte tycker att det är en kulturgärning och någonting bra utan man tycker att käringen borde låsas in och nyckeln borde kastas bort då är det ju ett Och ja, då är jag. Eller. Wagner Söderman, ett Eller. Jag är ja, är Eller. Eller. Eller. Eller. Eller. Eller. Eller. Eller. Eller. Eller. som Eller. Eller. Eller. Eller. Eller. Eller. Eller. Eller. Eller. Eller. framför Eller. Och... Jag får lust strypa mikrofonen då när du säger såna här saker. Jag får lust kasta ut datorn. Genom ja, men det är, det, här som, det är de här människorna som ska tillhöra den så kallade kultureliten. Ja, ja det är sådana som Åsa Lindenborg liksom, knäböjer nu för. För att de är så jävla avantgard. Fantastiskt. Men det är de inte. Det är vi som är eh, det verkliga avantgardet. Vi har stått på oss hela tiden eh, trots eh, ett jävla motstånd. Vi står för eviga värden, eviga värderingar. Uh, och det är idag uh, och har varit länge bra kontroversiellt att säga att vi tycker att pojkar uh, ska vara pojkar, flickor ska vara flickor. Vi tycker att män och kvinnor ska hålla ihop. Vi tycker att man ska gifta sig. Vi tycker inte att man ska döda sina barn i moderlivet. Vi tycker att uh, man ska vara lojal mot sin sort, sitt folk, sin familj. Först och främst och sen eh, sin nation och sin ras. Eh, och det står vi för. Amen. Och hur sen. Mm. Och det är idag jävligt kontroversiellt. Och det är så sinnessjukt. Ja hur kan det vara kontroversiellt? Ja, det är mest det naturliga det? och sunda och det som vi har byggt vår civilisation på. Då kastar vi boxningshandsken mot feministerna. ja de får Kom komma. igen bara. Ja, ni, tur att, man, att vi har kanske fler än två handskar Eftersom vi har sex händer Precis, vi kan nog kasta fler handskar här under kvällen ja. eh, Jag såg också att Gudrun Skyman återigen Vill in i hetluften också kandidera som ny, Nytt språkrör eller partiledare eller vad du kan tänka sig Ja, att, när vi ändå, för, ändå pratar om fitstimm Så kan vi väl fortsätta med det då ja. Vad känner du? Gudrun Skyman, har du saknat henne På den politiska arenan? <laughs> Ja, ja alltså, vad ska man säga? Gudrund passionerar dig. Du, ja. du kvali hon kvalificerar sig inte alls i fitstimmet längre. Eller? Nej, det, det, det, hon har liksom slutat simma lite grann. Eller? Alltså, hon, hon lite. <laughs> <laughs> Nej, Gudrund. Lutar dig tillbaka och se, se jorden brinna. Det är det enda det du har drömt om hela ditt liv. Mm. Ja, Gudrun. Um, något annat som kom upp här i veckan var att uh, polisen ska sluta med sina kontroller i tunnelbanan och söka efter illegala invandrare trots det väldigt lyckade resultatet där det handlade om en av tio som man kontrollerade i Stockholms tunnelbana uh, var illegala invandrare, 25% som man kontrollerade i Malmö på uh, bussarna var illegala invandrare uh, och uh, det här ska man då sluta med. Jag såg en insändare som en god vän skickade till mig Från Dalarnas tidning där, där stod Det stod att de hade kontrollerat En dalkulla Med motivering att de tyckte att hon pratade Konstigt <laughs> Så det slog väl lite fel ibland då Men eh, hon, hon blev naturligtvis Jo men inte det jag kan slå fel Men som jag tog upp här i, en, i min krönika Förra veckan var det väl Eller förra, förra veckan. Så Så är det ju självklart att polisen ska söka efter illegala invandrare och har man så pass hög hitrate så är det ett bra arbete. Jag menar det är som när du stannar folk för en nykterhetskontroll. Det är inte en av tio som är fulla men man fortsätter med det ändå. Det är ingen som tycker att det är förnedrande att behöva visa körkort i nykterhetskontrollen. Ja och det vi ska komma ihåg nu är att det som polisen gör det är inte att sluta med reva bara. Alltså att, att kontrollera eh, illegala eh, invandrare utan det de gör är att överhuvudtaget sluta kontrollera i tunnelbanorna, för de sa att nu går det inte längre på grund av den hets som har varit som en polisman berättade om när han kontrollerade en, en alkoholiserad man som betedde sig illa vill jag minnas att det var mm. då kom det något fruntimmer det var väl Gudrun eller någon annan i frittstimmet och skrek åt honom att, att han skulle sluta ge sig på de här utsatta människorna och så vidare alltså de här högljudda då pippiga människorna gör då polisen vad de då känner sitt arbete för. Det går inte att genomföra det på rätt sätt. Sen tror jag till det där är ett jävla svep själv för det är klart polisen kan genomföra sitt arbete. Men, men det är väl kanske inte så lätt för den enskilda polismannen eh, varje gång heller. När, när media, och, media sviker och polisledningen naturligtvis också sviker vilket de alltid gör. Mm. Jo, och det har ju varit media och många, även många politiker har ju verkligen slutat upp och hetsat mot polisen. Att polisen faktiskt gör sitt, gör sitt jobb. Jag är, jag är nästan jag chockad ska jag inte säga att jag är. Men jag men det, tycker att det är, det är slående för det här på samhället. De, de har ju ändå alltid, alltså de har ju alltid haft det här också på agendan. Om man, om man ser, var det inte Hasso Take som gjorde den här filmen Släpp, släpp fångarna loss i vår? Det var ju också ett inlägg i den här debatten om att människor egentligen, alltså bovar och banditer det är bra, good shit egentligen. Och det handlar bara om att de hamnar lite snett och, och, och så vidare. Det finns egentligen inte, det finns inte människor som är missanpassade eller som inte har i samhället att göra. Och det där har ju följt vänster. Det, det första de gör är att tömma fängelser och... Magnus, det har ju inte bara följt vänster, utan det, det, det har ju följt hela våra föräldrar generationer, tyvärr. Alltså, Även kan då... Vi också... hitta... Kan ja. vi hitta ett bra namn? för? Jag, jag, jag letar med ljus och lyckas ett bra namn på allt detta. Mm. Men, men, för det är som vi... du säger, alltså. Jag, jag, jag vet inte... Mm. Nej, men det är... är liksom en, en, en, liten, en liten grupp av... Uh jag vet inte um, politisk korrekthet är ett ganska hygligt namn så, som uh, får make do uh, till svidare mm. men uh, uh, men faktum är att det, där, det är ju liksom uh, alltså, den typen av uh, attityder och uh, inställningar och uh, i, i grunden katastrofala missuppfattningar som det du beskriver om att det finns egentligen inga dumma människor och så där. alla. Det finns inga passade och bla bla bla. bla um, Förutom nazister, då, såklart. Mm. Uh, det. det det har ju liksom varit äh, generiskt för, för ett, ett par generationer liksom äh, västerna det, det är ju helt hemskt egentligen mm. som är så jävla sönderhjärntvättade så att det liknar ingenting mm. ähm, så att jag, jag vet inte riktigt äh, vart man ska börja jag, jag jobbar med det. Äh, det det kommer förhoppningsvis att resultera i någonting i skrift så småningom men, men det är en jävligt bra äh, och intressant äh, synpunkt Um. Mm. Jo, men och, och resultatet Av det här, alltså det de driver nu Blir ju fri invandring Hur man än vrider och vänder på det Nu när man går ut och säger att man ska ha amnesti åt alla illegala invandrare Och så vidare Alltså och, och det kan ju bara vara det som är målet Vilket de i och för sig säger till och från Nej, men att de det, är klart, är det, det är klart det Men, men, men grejen är att alltså, de som ligger bakom den, den planen Är ju betydligt intelligentare Än vad Hasse och Tage var Eller vad ja. var alla liksom De ännu dummare Svenskarna som var födda På, på 20, och 30, och 40, och 50-talen Som, som har tittat på sådana filmer Och insupit Hela den här Liksom Eh, eh, nationsfientliga eh, eh, Ja. Eh, kulturen kan man väl säga. Då. Eh, ja. Ja. har varit. Så att jag menar, det Det, det, det här har ju varit i säcken när det kommer till på sig. Så. Att, eh, oh, ja. de har ju lärt sig också av. Jag tror faktiskt att de lär sig hela tiden av Barack Obama eller snarare inte av honom utan av. av den dolda handen bakom nej, han, han, han har också Varit i säcken när Han, ja, <laughs> han fan sin ägg innan han blev värpt eh, Nej men därför Där gör man ju samma sak Så Det är en då som säger att Polisen inte får utvisa Eller hur var det nu De får inte kontrollera medborgarskap På yngre Yngre personer Alltså människor under 18 tror jag det är mm. Och se om de är... För det, det fick man inte göra. Och i Alltså det man har gjort i USA i princip. Att man har gett amnesti. Ja, men alltså det... Alla lyssnare, det judiska skräckfältet är här. Nu. Tyvärr. Sorry. Uh, och vi har inte... Vi, vi har liksom ingen tid uh, på oss att... Uh, uh, analysera detta eh, i detalj att, att, att vara alltför pedagogiska kring, kring eh, det här utan så här är det eh, ja men vi det... behöver inte vara så jävla pedagogiska heller för att faktum är att om en politiker säger att om ni röstar fel så ska vi med lagliga, lagliga hukuspuckus stoppa er det han säger är att jag ligger i eh, konflikt med er mm. och jag kommer att göra allt jag kan för att ni inte ska kunna ändra på det här kom igen då, han har ju kastat handsken Mm. De har kastat handsken för länge sedan ja, då, då, då kan jag fråga mig vad, vad fan har jag hållit på med de senaste 15 åren Som, som äh, ja, Har försökt vara pedagogisk som, som professionell skribent Men det är Det är inte lönt äh, Längre äh, att, äh, att försöka Med den äh, taktiken Utan så här är det Vi, vi står för För äh, ett tyranni helt enkelt. Mm. Och, och det går ut på äm, att vi ska förmenas till varje pris, varje typ av etnisk, äm, etnisk och traditionellt religiös äm, identitet. Äm, och det tänker man se till att genomdriva till varje pris. Och, äm, jag kan inte ställa upp på det, Och jag vet varifrån det kommer, och jag har sagt det och så är det mm. Men man kan också fråga sig som med den här debattartikeln då, alltså vad, eh, vad är det för skillnad på ett samhälle där du inte får rösta, eller ett samhälle där du får rösta på ett par utvalda partier eh, och resten blir förbjudna eh, på olika sätt det, fi alltså det finns ingen... Alltså I Kina kan man ju förresten vissa på ett parti men det finns säkert någon form av fall. Som men, ska... men, men, men du som, som bor i Berlin, Dan, mm. uh, om jag inte minns fel så, så var det ju så i uh, då att, mm. att uh, du faktiskt hade ett nominellt uh, kristdemokratiskt parti och du hade no något liberalt parti och liksom bla, bla, bla. Sen visste alla att det var typ kommunistpartiet som... som uh, som ägde Staten i alla fall Men, men man, man, man Låssade så man, man gav Folk möjligheten att rösta på, på De här partierna mm. ja, Jag är inte riktigt säker på hur det var Men, men det låter äh, Familjärt jag, igen det. Mm. Ja, men jag, jag är tämligen säker på att det var så äh, Det var och, och, Precis så är det ju Som äh, Europa Post 1989 har modellerat sig, men vi, vi har vi får till och med ha inom situationstecken främlingsfientliga partier mm. så länge de är rumsrena um, mm. Ja, och en annan intressant som vi får prata mer om det sen för att jag måste läsa igenom den här rapporten mer, men det är den rapporten som kom från EU-parlamentet i förra veckan där fokus i media har blivit på att någonting som kan tolkas som ett pornografiförbud, men det som står där är också det lilla jag har sett att man ska kunna förlora, kunna förlora sin journaliststatus och man ska Kunna stoppa utgivning av eh, Tidningar som inte delar eh, Den europeiska unionens värdegrund eh, Och det här eh, eh, precis, jag, jag, jag kan inte gå in så mycket på det Som jag inte läst hela rapporten det, Jag kommer inte göra det rättvisa Men det är väldigt intressant Och det visar liksom verkligen vart det är på väg mm. Mm. Absolut Värdegrund är ett jävla kul, eh, ord mm. eh, I sig mm. Jag tänkte att vi snabbt också skulle röra vid en, en ny paraply en ny nätverks, ett nytt nätverk, nätverksorganisation som heter Muslimer i samarbete som har varit på tapeten en del de senaste veckorna bland annat de har kommit med en rapport som visar att muslimer är jättediskriminerade och det är synd om muslimer och man kräver räntefria lån för muslimer för att annars är det rasism. Och lite annat Men det jag tycker är nästan intressantast med det här Förutom att det verkar vara helt okej För vissa grupper i samhället Att ha företrädare Är att den person som är talesman för dem Och som är redaktör för den här rapporten Är Kitimba Sabuni mm, mm. Och Tim Sabuni känner vi ju sedan tidigare Då han var talesman för Afrosvenskarnas Riksförbund Och jag... Han är Tintins nemesis Ja han var mot Tintin och neger, att man ska säga neger och så vidare Och alltså just det här att i vårt land så finns så oerhört många etniska och religiösa intresseorganisationer som av media behandlas som helt legitima organisationer och det finns för alla folk utanför vårt folk Eller det finns ju svenskarnas parti till exempel som arbetar för svenskarna men när, när vi gör samma sak så så är det någonting fel och någonting fult mm. ja, Vi blir ju inte negrer för det liksom. Nej. <laughs> Nej Nej men uh, den, här, den här Sabuni Jag vet inte, han kom lite grann från ingenstans För mig, uh, han är väl bror då Till hon Saboni. Sabuni ja. Och um, Plötsligt så är han liksom talets man Både för, för negrer i Sverige Och för muslimer i Sverige Mm. och syns, syns överallt med ett klart uttalat mål att företräda, företräda sitt, sina, sin ras och, och sina muslimska men det, man, om, det är så jävla intressant att företräda negra som då han tycker är, i alla fall vissa av dem kanske jag vet inte hur deras inställning är om, om det är alla eller bara vissa eller bara de muslimska kanske till och med men då kan man fråga sig varför han inte då gör det primärt i, sitt, i hemland Ja, men det är ju det som är grejen. Då kan han för fan åka tillbaks till Afrika och så kan han ägna sig åt sin etniska och religiösa aktivism men... där. Hemma. Ja, det hade inte gjort honom. Nej. nej, då hade jag till och med det, kunnat det, sagt att fortsätta med det du. Då hade ja. vi kunnat respektera honom. Ja. Men, men äh, Saboni, du ska inte göra det äh, hemma hos oss. För Precis. du hör inte hemma här. Mm. Nej. Men det, det är ju liksom så enkelt. Alltså varför kommer man till ett annat folks land och kräver, kräver, kräver vi ska underkasta oss och tyssa deras fötter och, och liksom bara ge? Ja, det så säger jag jag själv. Jag, jag, jag, jag, jag fattar inte. Jag, jag återkommer till just det här. Dan, du och jag är ju liksom utlandssvenskar. Det, det skulle ta mig emot Trots att skottarna är så nära uh, svenska. Men Göteborg till exempel grundades av, av skottar och holländare. Jag har bägge nationerna i mitt blod, så att säga. Mm. Uh, men jag skulle, inte, jag skulle inte engagera mig ens i en, en, en pingisförening i, i, i Skottland. Just för att jag liksom började känna att det Men jag är ändå liksom uppvuxen svensk och så. Jag, hur mycket jag än tycker om att vara här. Och hur mycket jag än äh, trivs med det. Så, så, så det är inte mitt till syvende och sist. Men hur man då kan komma från Kenya till Sverige. Och, och, och vilja breda ut sig. Mm. Äh, till varje pris. Det, det är fullständigt bortom min förståelse faktiskt. Det, det, jag har jag inte. Mm. Mm. Ja, och vi kommer ju få se De här lobbygrupperna Och intresseorganisationerna Bli ännu mer högljudda Och få ännu starkare inflytande Ju fler de blir Och ju mer vi ger efter mm, är det så. så är det ju absolut Och det Jag... kommer inte hjälpa att, att knyta näven i byxfickan Om någon trodde det att, att allt bara blir bra Nej. fick en länk ifrån en lyssnare här Tydligen finns det ju flera partier i Nordkorea också Ja, du ser the uh -huh. workers party of korea korean social democratic party Och då kan man ju fråga sig, jag menar, om, man får, om man får klippa av snoppen för att man mår dåligt och det är okej okay, men inte klippa av tummen för att man mår dåligt för det är inte okej. Okay. Vem är vi då att säga att Nordkorea är en diktatur? Jag menar, vad har vi för rätt att göra det när de uppkommer några partier? Mm. Mm. I deras verklighet, i deras diskurs så är det ju en, en, en demokrati. Det jag tycker finns man sig få vara som rätt. man vill. Ja, det tycker jag också. A very valid point, Magnus. <laughs> faktiskt. Det, det, det är så det är. Så att, um, hoppas att uh, folk vaknar. Um, och Inser hur, hur jävla illa det, det står till. Um, mm. ja, nu har vi under en och en halv timme försökt hamra in det här. Jag vill hamra in en sak till. Hamra på uh, Ja. Um, bara mm. innan Alltså som avslutning uh, Tänk på det, men 9-11 Som vi då förväntas uh, Förstå är Utgångspunkten för de här perversa Krigen som man bedriver Från, från uh, Västerlandets sida hela tiden Så ska alltså Två skyskrapor Ha sänkts Eller förlåt, tre skyskrapor har sänkts av tre plan så är det. Tre skyddsgrupper ska säga. Det går och, inte ihop och, matematiskt. Och, få, det, det, det är det jag försöker komma till. Det är så absurt så att det, det liknar ingenting. Och det är precis det som när, vad heter han? Hjälten i 1984. Torteras i slutet. Så torteras han för att säga Winston Smith. Mm. Torteras för att säga att 2 eh, plus två är fem. Mm. Därför att det är det som är eh, partilinjen. Eh, och, och han kan inte med. Han, han kan inte göra det. Men nu, nu har vi en hel befolkning i, i hela västvärlden som går med på att eh, två flygplan sänkte tre skyskrapor så att de symmetriskt sjönk ner i sina egna Uh, footprints som man säger mm. uh, men där, där är vi, så långt har vi kommit och vi har inte kommit dit igår utan sen, sen tolv år alltså. men så, så, för i helvete vakna upp Rätt. rätta mig om jag har fel men uh, jag, jag är lite oroad över att uh, 1904, om jag inte minns fel så slutade den med orden, och till sist lärde han sig att älska storebror mm Jo, nej, men det är, det är ingen, uh, och det jag är rädd för det är att svenska folket till sist lär sig att älska järnhälen eller storebror. Jo, absolut. Jo, man, ger upp för att man orkar be. inte sträta emot. Mm. Uh, och då är det lättare att lägga sig platt. För återigen, har vi, tus, har vi 100 000, har vi 10 000 uh, övertygade nationalister som är beredda att gå ut på gatan och säga att nej, nu är det slut. Då kommer vi snart ha 100 000. Mm. Och har vi 100 000, då kommer det hända saker i landet. Det är inte långt. bort. Men det är som man säger vulgärt på engelska. Freedom of speech, use precis. it or lose it. Mm. Ja, precis. Och här um, använder vi det. Så mycket vi kan. Mm. Och så länge vi kan. Så länge vi kan. Um, det du har lyssnat på är radio framåt. Gå gärna in och lyssna på tidigare avsnitt på radioframåt.se. Finns också på iTunes och på YouTube. Vi är tillbaka <coughs> redan nu på torsdag. Det är torsdag den 14 mars är det. Och då sänder vi 19.30 som vanligt. Då kommer vi ha en liten överraskning också där vi berättar om hur vi kommer fira vårt ettårsjubileum. Det vill ni inte missa. Så tack för oss ikväll och, och kom ihåg krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka.